Jeg vil elske, at der er nogen, der går ud og gør det her, og sådan, at det virker. Please, hvis der er nogen, der gør det, og det virker, viser ikke sådan det. Og Altså, er der med QA i microeve, og der Nå, okay. Du har måske selv været tæner, undret dig over, hvordan fuck, du kommunikerer med en kok. Bestil en drink med en presset bartender, eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. Velkommen til, når den sidste gæste er gået, programmet, hvor mig og mine ugentlige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. Men først skal vi selvfølgelig lige have præsenteret dagens gæst, inden vi går i gang med, øh, med det her kommunikationsformidlingsprogram, og, øh, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå hendes restaurant cv Amalie, endnu, endnu, endnu en gang velkommen til. Tusind tak. <laughs> Æ, du er jo efterhånden en rimelig brugt gæst i det her program. inventar. Øhm, ja, det er det. Men øh, det er der også en grund til, og, øh, og det kommer vi ind på øh, lidt senere i programmet. I hvert fald, du er 27 år, arbejdet i branchen i 8 år, og så har du været alt inden, øh, inden for branchen. Du har både været barister til buffetminister til restaurantechef til eventafvikler øh, for større og arbejdet på større og mindre arkæder. Æm, er du stadig i branchen? Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Jeg er bare for at tage, tage lytteren med, hvad der sker. Vi har allerede lavet den her intro en gang, men jeg har simpelthen lige glemt at trykke optager. Øh, så, øh, og vi sad og diskuterede lidt, hvorvidt vi skulle Det skal sige, ikke være alt for meget rollespil. Nej, nej, jamen det er det. Øh, Amalie, i den første optagelse, vi lavede, hvor jeg ikke havde trykket optag, der øh, prøvede jeg jo lige at udfordre dig lidt på, hvorvidt om du stadigvæk er en del af branchen eller ikke. Fordi at jeg ved jo, at, at den eneste grund til, at du er i branchen, det er fordi, at det er dine to bedste venner, som har en café. Og så er du der once in a blue moon. True. Og det ved jeg ikke helt, om jeg vil kalde det at være en del af branchen. Jeg vil mere sige, at du er en del af et fællesskab, du hjælper til. <laughs> Og det har du nok også ret i. Altså, jeg tror ikke, der er mange andre steder, jeg vil være. Øhm, også fordi nu har jeg fået et job inden for det erhverv, jeg har uddannet mig i som jeg faktisk er rigtig glad for og tilfreds med. Så jeg tror, at hvis jeg ikke havde den kontakt til mine venner, og jeg gerne ville hjælpe dem, så ville jeg ikke være i branchen længere. Det er korrekt. Og øh, jeg ved jo, at du, øh, du arbejder jo som øh, sygeplejerske nu. Det kan jeg. Dermed. Mm -hmm. Og Og det er jo virkelig en branche, vi to vi tit også snakkede snakket omkring, at der kan man jo drage helt ualmindeligt mange paralleller til servicebranchen. Ej, men er du sindssyg? Jeg er bare blevet bekræftet i det gang på gang på gang på gang. <laughs> Jeg ved også, at du på et tidspunkt fortalte mig, at det var tydeligt at mærke, hvilke øh, sygeplejersker, som havde arbejdet i branchen og hvilke sygeplejersker, der ikke havde arbejdet i branchen. Ja, altså man kan godt mærke det øhm, generelt. Det tror jeg måske, man kan på mange arbejdspladser, det der med øhm, folks måde at have flere bolde i luften på, mm -hmm. og så det famøse ja tak. Øhm, det smider jeg i hvert fald rundt og det bliver da også kommenteret på af mine kollegaer, som ikke har været i restaurerbranchen, hvor øh, alle andre bare forstår det. Og så kan de kan drille mig, de kan være med på den. Jeg er egentlig ligeglad. Så længe du forstår, hvad det er, jeg siger til dig, så er jeg glad. Øhm, bliver, bliver du drillet med, at du går og ser at jeg tager? Ja, de synes, at det, det lyder, som om jeg er i militæret eller et eller andet sådan modtaget. Jeg ved ja. ikke, hvad de siger i militæret. Men øhm, de, de driller mig lidt, også fordi jeg ser også bagom. Og sådan, altså, jeg, jeg tager alt slang med, men det er jo bare fucking godt at bruge, altså... Ja, ja, fordi det er jo virkelig med til at effektivisere altså arbejdsgangene på en arbejdsplads. Ikke? Øhm, jeg oplever det helt sikkert også op på 24 altså hver gang vi sidder til et møde, eller der er nogen, der ringer eller et eller andet, så er jeg sådan der, ja tak, modtaget, og de er bare sådan der, åh, oh, jeg har lært ikke at lytte efter mere. Hvor er sådan der, H -h -h -h. hvad vil du have, jeg skal sige? Ja. ja. <laughs> altså det er det heller ikke særlig entusiastisk, bare at være sådan, uh, okay. altså sådan ja, så jeg er lidt syg. Nej, men det er det, hvor det er sådan, synes I ikke, at det er rart at vide, at når I siger noget, så er opgaven modtaget og forstået, når jeg siger, jeg ja, er tak. Mm. Altså, det... Yeah. det I'm not doing it, Pauline. Ja, tak, man. Jeg er enig. Job done. Det er jo, det er jo nok bare et lingo, der er Derfor også af restaurationsbranchen, men jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere, der vil appellere til det. Nej, og det er faktisk også. Nu har jeg også arbejdet nogle steder, hvor at folk kommer, og det er deres første restaurantjob, og det er også som om, det er lidt svært nogle gange for folk at få under huden. det her. Ja, tak. Ja, jeg arbejdede bare et sted, hvor at der var ligesom sådan en kæmpe hold af nye tjenere, og fordi de, de var ligesom den største gruppe så var det enormt svært at indføre ja tak, fordi vi var kun sådan en holdfuld af mennesker, der sagde ja tak, så de var bare sådan ja. Jeg ved, please, sig ja tak. Jeg kan næsten blive helt irriteret, at du synes, vedkommende har en dårlig attitude. Hvis right? de siger ja tak, og jeg er bare sådan, I'm so sorry, but I think you're a bitch. Altså, kan du ikke bare sige ja tak? Mm. Hvis, det er noget, vi leger alligevel, yeah. så come on. Du er totalt fjollerne på det. Jeg synes bare, det var rigtig, rigtig Og nu var vi gang med at indføre lytterne i maskinrummet, Altså, jeg stod op for fem minutter siden. Så jeg skal lige... Du er ikke en early bird. Nej, jeg er fandme ikke. Jeg vil bare lige sige til alle sammen, den er kvart over ni. Det er ikke the crack of Det er bare en helt almindelig formiddag. Men når man er siddet og arbejder så klokken 3 i nat. No excuses. Her og foot, ja tak. Ja tak. Du og jeg, øh, vi lærte jo hinanden at kende igennem restaurationsbranchen, apropos. Og øh, dengang vi mødte hinanden, opdagede jeg ret hurtigt, hvor forskelligt du og jeg var, og hvor øh, satans dygtig du var til at kommunikere og møde alle de mennesker, du arbejder sammen med i øjenhøjde. En øh, egenskab, jeg stadigvæk har enormt mange problemer med at evne, fordi øh, jeg altid ender med at sætte mine egne behov over, fra, altså fremover for en løsningsorienteret kommunikation. Og derfor har jeg ikke bare gjort dig til mit livs kommunikationsrådgiver men nu også på <laughs> Fordi. At jeg ved, Skriv ind, ja, <laughs> yeah. Fordi jeg ved ikke om. Om, øh, om du eller øh, jeg, der sidder med, kender det, men, men hver gang jeg står i en konflikt, skal sætte det en grænse, i tale nogle behov, sende en besked til en, der har gjort mig ked af det, eller egentlig bare skrive en besked til min chef, øh, som jo alle sammen er nogle overstående problematikker, man helt sikkert har oplevet i restaurationsbranchen, så øh, stoler jeg simpelthen ikke nok på mig selv til ikke lige at sende den forbi en kommunikationsrådgiver, som jo i det her tilfælde er dig, Amalie. Og i sidste ende, så ender det jo faktisk nok bare med, at jeg laver en copy-paste, hvad end du nu har skrevet i en besked, jeg skal sende videre. Eller hvis jeg ringer til dig, så siger du, skriv, og så tager vi den derfra. Ja, lige præcis. Og godt nok er jeg grådig og besøgerisk. Men øh, dig bliver simpelthen lige nødt så delt ud af, og det har jeg valgt, at det, at det kommer jeg til at gøre i det her program. Fordi jeg har valgt, at i dagens afsnit øh, skal vi snakke og forhåbentlig lære, hvordan fuck man trænger igennem til en kok, som udelukkende bruger skældsord som en kommunikationsform. Hvordan man får dem til at respektere en ved at snakke deres sprog. Og ja, bare hvordan fanden man lærer at snakke i restaurationsbranchen, uden at gå på kompromis med sig selv. Er du klar til at dele ud og lære sin how to communicate in hospitality? Jeg vil gøre mit bedste. Jamen lad os komme i gang med dagens program. Amalie, på det sted, vi tog, vi arbejder sammen, der øh, var der noget, der var helt tydeligt for mig, og det var meget øh, kokkende respekterede dig. De lyttede i hvert fald mere efter, når du snakkede til dem, kontra når jeg snakkede til dem. Og en af vores første vagter sammen, der skulle vi jo eksekvere et bryllup. Eller jeg skulle faktisk eksekvere et bryllup, men det ender ret hurtigt med, under den her vagt, at det er mig, der bliver øh, stikkeranddragen og dig, der bliver Mr. Big Boss for det, for det her event. Øhm, så vi troede vi får jo byttet roller, af den grund... At, øh, at du kommunikerede bedre med køkkenet, end, end jeg gjorde. Æm, har du ikke lyst til at forklare, hvad det var, der skete her til det her event? Det var et øh, bryllup, øh, sådan en sen sommerdag, hvor at, øh, bryllupsparret rigtig gerne vil have, at det foregik udenfor hele receptionen, hvor de skulle have noget mad. Og indtil en halv time før de skal ankomme, der står der nede i stivstænger. Og så begynder det at klare op, og de har bare gjort det meget tydeligt, at hvad end der skal til, så vil de gerne holde det udenfor. Så vi får ligesom øh, rykket det hele udenfor, og de her kokke, de, øh, de bliver bare frustreret og irriteret og synes, at det er mærkeligt, det skal udenfor nu, fordi det var sådan noget, jeg ved ikke engang, hvorfor det, det havde nogen form for indflydelse på deres arbejde. nej men de var ikke tilfredse. Men det, synes jeg jo, er en helt klassisk kok. Altså, øh, sådan en attitude af bare ja. sådan, vi skal ikke begynde at ændre noget. Nu, vi, altså, især de kokke, vi arbejder sammen med det her sted, var jo meget sådan der, vi skal lave the bare minimum, og vi arbejder ikke et minut over tid, og vi kommer mm -hmm. heller ikke til at hjælpe jer med noget. Og hver gang, at der var nogle gæster, som havde nogle sådan der, yderligere behov end, end bare lige the igen bare minimum, så ville de altid være sådan... Oh, such a org. Ja, yeah, virkelig. Øhm, og der tror jeg, at det her, det var på et tidspunkt, hvor jeg ligesom havde etableret en kontakt med de her kokke. Jeg har været været sammen med dem i, i halvandet år på det tidspunkt. Øhm, og jeg gik bare ned, og så sagde jeg, det er det, vi gør. End of story. Det er det, gæsten har bedt om, og sådan er det, vi skal køre det. Og jeg kan huske, at... Kan du huske, hvad jeg sagde? Øh, jamen, altså, det, det var det, du sagde. Jeg tror mere, jeg kan huske angsten, for jeg tror, det var det, der, der, sådan, der gjorde det for mig. Fordi jeg står ude i det her køkken, og skal prøve at formidle til en af de her kokke, som jeg øh, alle dage ikke er kommet. Øh, det er godt ud af det med. Jeg har det enormt svært med folk, der prøver at vise mig en kraftig autoritet over for mig, fordi så viser jeg den tilbage, og det bliver et øje for et øje, og det ender sjældent godt. Øhm, så jeg går ud til ham og køkken og prøver at forklare ham, at vi kommer til at ændre det hele, så jeg har brug for, at der er lige nogle ting, han klarer selv, øhm, som vi ikke lige kunne hjælpe ham med. Og øh, det bliver han jo selvfølgelig i over. Og øh, der tror jeg, at, øh, at du ser det eller hører det. Du kommer forbi, du går ind i det her køkken, og mig og ham, vi står bare... Ni, altså, vi kommer ikke frem til noget andet, end vi sådan, der er dig, dig, dig. Og øh, så kommer du ind, du laver den her... Godt! Og så siger du bare, Bip, bap, boop, vi gør det sådan og sådan og sådan. Og så siger han bare, ja tak. Og så gik han. <laughs> og hvor jeg bare var sådan, what the fuck? Og hvis, hvis jeg ikke havde kunne lide dig, så havde jeg synes du havde været <laughs> så irriterende, at du skulle komme ind som tjener, og det er mig, der skal prøve at være chef for det her. Men hvor jeg bare var sådan, okay, dig respekterer ham. For jeg, sådan, jeg gider da ikke at gå og bruge min tid på at være uvenner med dig i løbet af en vagt. Hvis, hvis du bare lytter efter, når Amalie siger noget. Og der kan jeg bare huske, at jeg undrede mig. Altså, hvordan fuck har du fået etableret den her kontakt med den her kok? Eller bare generelt de her kokker, der var på den her arbejdsplads? Jeg føler lidt med kokke, at det er sådan... Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige tænke på et dyr, der er sådan... Men det er sådan, they smell fear. Og hvis de kan mærke på dig, at de kan rykke dig. De kan irritere dig. De kan provokere dig. Mm, ikke at sige, at alle kokker kommer til at gøre det. Og vi siger, det er ikke rigtigt. Men dem, der er irriterende, og dem, der har behov for at pisse deres territorie af, de kommer til at gøre det. Og der tror jeg, at det er sådan altid lidt at prøve at afvæbne dem med deres frustrationer. Altså for eksempel også, hvis, lad os sige, at du laver en ret forkert, og du kommer op i køkkenet. Så i stedet for at være sådan, åh, oh, undskyld, oh, oh, ja det var også forkert af mig. Så bare var være sådan, hey, sorry, det var en fejl. Kan vi fikse den eller ej? Der er ikke nogen grund til at indgå i den dialog, fordi... Det får de noget ud af, og det gør du ikke. Du skal videre med dit arbejde. Du har ikke tid til at stå der og diskutere med dem, om at du har begået en fejl. Men jeg føler jo tit, at det er kokkene, der gerne vil diskutere det med mig. Men det ved de også, men det er derfor, du ikke skal give dem mulighed for det. Min ting var at sige, at jeg skal have et ja-tak eller et nej-tak. Kan jeg få en ret til? Kan jeg få en dessert til? Jeg har ikke behov for at indgå en dialog med dig. Jeg ved godt, at du har lyst til det, for du står herude i køkkenet og i blodsved og tårer over den her fucking hakkebøf, du har stegt i to timer nu. Men jeg skal bare vide, kan du lave en hakkebøf til eller ej? Det, jeg, jeg er lige glad med din livshistorie. Jeg er lige glad med, at Peter og Jonas og Freja har tabt tre tallerkener. I, I give a shit. Altså, jeg could care less lige nu. Jeg skal vide, om jeg kan få den der tallerken. Men hvordan finder man ligesom den her selvtid til at ture og gå ind og, og sætte sig i en autotær rolle over for de her øh, kokke, som bare gerne står og råber Altså, der vil jeg give det råd, jeg har fået min mor igennem hele mit liv. Mm -hmm. Fake it to make it. Og hvad betyder det? Det betyder, at øh, leg, du er en, en Lars. En middelalderne hvid mand i blå skjorte, der arbejder i en bank i en mellemlederstilling. Det er den energi, du skal gå ind i, og jeg er ligeglad, om du faktisk er Lars, fordi jeg er sikker på, at der er også er nogle af dem derude, der bare faker den. Så lad os alle sammen adoptere den energi og gå ind i rummet ved, at at de spiller tid på at prøve at diskutere med dig omkring det her. Du har ikke tid til det. For jeg føler også, at, at, at frustrationen bliver større, når du så står der, og du får ud, og du er sådan, at jeg har faktisk ikke har tid til at få ud, fordi at jeg har mad i klappen, og så kommer jeg til at få ud igen, hvis jeg ikke tager det mad i klappen. Eller jeg har drinks i baren, eller der er lige nogen, der er blevet i min sektion. Altså sådan, du har heller ikke tid til at stå der og få ud. Så hvis du går op, åner det, og så siger Sorry, det var min fejl. Kan jeg få en ny? Hvor hurtigt kan jeg få den? Jeg tror 8 ud af 10 gange, så vil du få en, fuck dig, ja, den er klar om 5 minutter. Og så videre. Det er jo ikke din personlighed, de angriber, at det kan det selvfølgelig også godt være, men det hvis du indbyder til dans. Hvis du bare ligesom siger, her til jeg ikke længere, er det en, er det en ja tak eller nej tak? Okay, videre i showet. Jeg vil jo føle, eller jeg har følt, at når jeg har fået den her, fuck dig, jeg har du lort i hovedet, eller det er ikke rocket science det her, har jeg jo netop følt, at det har været en kritik af, af mig og mit arbejde. Og jeg tror, at vi alle sammen kan skrive under på, at det ikke er særlig fedt. Og, og for at vide, at det man ligesom tjener penge på, eller gerne vil dygtiggøre sig indenfor, at, at man er dårlig til det. Så hvordan er du blevet så god til at kunne lægge de her følelser fra dig, og så netop bare indtræde i den her rolle eller karakter, når du er på arbejde. Altså selvfølgelig er der også noget personligheds, altså noget, et personlighedsaspekt af det, i forhold til, hvordan du er som menneske, og, og hvad der ligesom rør dig, og hvad der ikke gør. Men fx hvis du har en kok, der siger, sådan, har du lort i hovedet, der vil jeg også sige, jeg har snakket pænt til dig, vil du ikke også godt snakke pænt til mig? Og så gå. Det skal man også lige huske på som tjener. Du kan gå i situationen. Du behøver ikke at stå ude i køkkenet og tage imod det her. Men, men hvis man skal løse, altså løse. Da, hvad er der at løse af han siger at du har lort i hovedet altså, så skal du stå der og sige nej det har jeg ikke <laughs> han mener det jo ikke på den måde altså, sådan, at der er jo ikke nogen grund til at gå ind i den konflikt på den måde og der er jo heller ikke nogen grund til at sige nej er du <laughs> altså, sådan, det giver jo heller ikke mening så sige hey kammerat jeg snakker pænt til dig vil du ikke også godt snakke pænt til mig mm -hmm. tak skal du have og så gå. Jeg tænker mere, at lad os sige, at jeg kom, kom ind i et køkken, og jeg var sådan, helt der mangler tre tillakkener til det her selskab. Tænk et eksempel i vores situation, ikke? Tænkt. Tænkt, tænkt, tænkt. Øhm, og de netop står og råber, at har du lort i hovedet? Kan du ikke finde ud af at tælle, eller hvad? Bip, bap, altså, der kommer jeg, at vi går jo udelukkende ind i det her køkken. Øh, ikke fordi, at jeg har lyst til at snakke med dem, men fordi, at jeg skal have et svar. Men du byder op til samtalen, når du går ind og siger det. Vi nu øh, rollespiller vi. Mm -hmm. Jeg mangler tre talakner til parti. Okay, hvad har du tænkt, at vi skulle gøre ved det? Øh, jeg har tænkt mig, at, at du laver tre nye talakner. Okay, men jeg havde lavet de tre talakner, så de må være derude et sted. Hvorfor går du ikke ud og prøver at finde dem? Øhm, jeg, jeg kan bare tælle mig frem til, at der sidder tre mennesker, der... Okay, men der bliver du nødt til at snakke med dine tjenere, fordi det virker som om, de har lort i hovedet. Mm. Okay. Kan du se, hvordan du bød ind til samtale der? Nej. Du kommer ind med en konstatering omkring noget. Det er ikke et spørgsmål. Du byder op til dans. Hvis du kommer ind, nu laver vi en ny situation mm -hmm. med det her råd. Hvis jeg siger sådan, du kommer ind, du siger, jeg har brug for øh, tre tallerkener. Jeg skal have et ja tak eller et nej tak. Right. Vi prøver igen. <laughs> ja, jeg skulle til at sige det samme, <laughs> yes, Det er det. Jeg skal bruge øh, tre tallerkener til bordet ti. Jeg skal have et nej tak eller et ja tak. Ja tak. Ja, mm. yeah, okay. I see. Men hvornår lærte du det her? Det lærte jeg, fordi jeg, jeg havde ikke tid til at indgå i de der samtaler. Det havde simpelthen for meget, jeg skulle nå på en aften. Så hver gang, at der skete et eller andet ude i køkkenet, hvis jeg skulle indgå i den, altså sådan, det havde jeg bare ikke tid til. Og så begyndte det at blive sådan en, jeg har brug for et ja tak eller et nej tak. Jeg skal ikke have, jeg skal ikke have historien. Og også nogle gange, så kan de godt være sådan et, øh, du skal bruge tre til Hvorfor skal du bruge tre til når jeg har lavet dem? Og så var sådan et, hey, jeg beder om et ja tak eller et nej tak. Mm -hmm. Hvis det er et nej tak så skal jeg ud og sige til nogle gæster, de ikke får mad i aften. Har du lort i hovedet, eller hvad? Forstod du ikke mit spørgsmål? Jeg skal bruge et ja yeah eller et nej -tag? Præcis. Mm. I like this. I know. Som jeg også de lidt for i, i, i starten af mit oplæg til programmet. Øhm, jeg er jo den type, der alle dag altid vil sætte mine følelsesmæssige behov eller grænsesætning foran. Alt andet, der, der vil være en langsigtet kommunikationsform. Øhm, noget, som vores venskab, Amalie, ja, er er alert, vi vender ved siden af os, <laughs> øhm, jo helt sikkert også bærer præg af, hvordan at, at lige så snart, at jeg oplever, at, at der er nogen, der overskrider min grænse, eller jeg får ondt i maven over noget, altså, så siger jeg det mere eller mindre med det samme. Og typisk, i hvert fald for mit vedkommende, når jeg sætter de her grænser i min følelsersvold, øh, bliver det særlig øh, det er typisk ikke særlig pænt. Altså for nogen at være i. Der er simpelthen for mange følelser på spil, til at, at, øh, at du kan gribe mig ordentligt på den måde, og jeg kan formidle egentlig sådan helt øh, 1-3-step, hvad det er, jeg har brug for, og hvad det er, jeg ikke har brug for. Hvordan har du lært at kigge, så objektivt på en, en potentiel konflikt eller langtidsorienteret øh, på, den her kommunikationsform i restaurationsbranchen. Fordi jeg oplever jo, at når der er kokke, der har råbt af mig på den her måde, der har jeg bare med det samme sammensat foden ned og været sådan, det vil jeg simpelthen ikke finde mig af, og sådan skal du ikke snakke til mig. Som netop har indbydet til en diskussion omkring, hvem who right and who wrong. Altså det har jeg jo også haft, altså, jeg har også haft tidligt i min restaurantkarriere har haft nogle virkelig, virkelig ubehagelige mennesker, der har råbt af mig, hvor jeg ikke har sagt noget, hvor jeg ikke har gjort det, og jeg tror, at, at jeg ligesom langsomt bare også begyndte at føle mig mere og mere kompetent, og følte, at jeg havde noget at have det i, og jeg vidste, at, jamen, der er ikke rigtig nogen, der får noget ud af, at vi snakker sådan her til hinanden, fordi jeg tænker også, at det ved alle egentlig godt, men enten er det noget, man er kørt fast i, fordi det sådan, man altid har snakket, eller man ved det ikke, og man er bare dum og en psykopat, eller man ved det godt, man har enormt svært ved sådan at måske udføre det, eller ja, som du også siger sådan, okay, men hvordan skal jeg så gå til det, fordi hvad er det, jeg skal sige i de der situationer? Øhm... Og der tror jeg også, at jeg tænker altid sådan, at jeg har aldrig fået en særlig god snak ud af et skænderi, hvor vi har stået og råbt af hinanden, og jeg føler, at man kan afvæbne enormt mange mennesker, der råber af der, ved ikke at råbe igen det viser en kæmpe overlegenhed, at man kan være sådan, hvorfor hvorfor håber du er, mig? Det var et helt almindeligt spørgsmål, og nu nu står du og skiller mig ud. Altså sådan, det, det tilbyder ikke noget til samtalen, og og det at man det kræver selvfølgelig enormt meget at være så rolig, men det, du skal være det i 20 sekunder, og så vil hele energien omkring samtalen fuldstændig nedeskalere. Og selvfølgelig, altså jeg har jo stået i situationer, hvor jeg har sådan skulle hæve stemme eller råbe. Den kok, vi snakkede om tidligere, har jeg også råbt af. Altså, så det er jo ikke fordi, det er sådan... Det er bare for den ene dag til den anden, at det er kommet sådan... Men jeg tror, det er vigtigt ligesom... Og ja, sætte de her grænser om, at sådan et, Du får ikke noget, jeg råber mig. Så går jeg bare. Og så finder jeg selv ud af det. Så laver jeg selv de tre hakkebøffer. Mm -hmm. Det vil du heller ikke have. Du vil ikke have mig ud i det der køkken. Altså, så sådan... Har du, har der været nogle spørgsmål, du har stillet dig selv, altså for at kunne komme frem til den her rolighed i den kommunikationsform, du har kørt med mange af de her kokke i køkkenet? Nej, altså jeg tror, det er igen råd, jeg har fået fra min mor. Altså sådan det her med, at, at den bedste måde at afvæbne nogen, der råber af dig, er ved ikke at råbe igen. Mm. Og ikke, ikke give dem tilfredsstillelsen af, at det provokerer dig. Altså hvis du ligesom kan... sådan sige igen det her med sådan et, hey, jeg snakker pænt til dig. Skal du ikke også lige prøve at snakke pænt til mig? Men jeg har jo tit tænkt, at øh, når jeg er kommet med en, en, en gerne reaktion, fordi der er nogen, der har gjort det mod mig her i det her tænkte eksempel, en kok, der har jeg tænkt, at det var godt øh, at møde dem i øjenhøjde, i den måde, de kommunikerede på til mig, for at jeg kunne vise dem, at mig kan ikke løbe om hjørner med, og mig skal du ikke snakke sådan til. Altså, hvorfor er det, at, at du tror, at det at møde dem, altså, et øje for et øje ikke virker? Mm, altså, det tror jeg også kommer an på din kommunikationsstil, fordi det virker da helt sikkert også for nogen. Jeg tror, det virker for mange kokke indbyrdes og snakke på den måde. Øhm, men jeg tror ikke, at det fungerer så godt for mange fra gå til køkken. Nu er det en meget god generalisering, jeg laver der. Mm -hmm. øhm, tror du, det er, fordi de ser mere ned på tjenerne? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at de kører, alle kører, fordi at det sådan er på tværs af noget, så er alle meget høje i deres energi. Og der er den der med, at man synes altid, at sit eget arbejde er det vigtigste. Og det tror jeg måske også er en styrke i forhold til det her med kommunikation, at alle vores... Job er lige vigtig. Altså sådan, det, vi skal samarbejde her, så det nytter ikke noget, at du ikke har lyst til at lave tre hakkebøffer. Fordi det går lige så meget ud over dig, som det går ud over mig. Det kan godt være, at jeg får lorten først. Men trust me, hvis, jeg så, hvis du ikke gider at lave de tre hakkebøffer, så skal jeg nok gå til en chef, der vil give dig at ud for det. Men kan du ikke nogle gange godt synes, at det er mega uretfærdigt, at, at man som tjener bare altid skal høre... Øh, lort fra køkkenet, og man skal høre lort fra gæsterne, og man hele tiden skal have det sådan... Øh, de, hele tiden have kommunikationsansvaret i den dynamik, der er på en arbejdsplads. Og så altså, får du ikke bare lyst til nogle gange at være sådan, om hey, så møder jeg jer præcis der, hvor I snakker til mig, og så kan I se, hvor fucking nederen det er, og hvor uproduktivt det er. Jeg føler ikke, jeg får noget ud af det. Mm. Altså, jeg føler ikke, jeg får noget ud af og sådan... Du slår mig, så jeg slår dig. Altså, det, jeg, jeg kan mærke, at det giver mig ikke så meget. Og selvfølgelig, hvis det er ens temperament, så er det måske noget, man skal arbejde med. Men, okay, jeg har fattet det. Ja, men, men mit temperament er helt sikkert ikke til det. Og jeg vil meget hellere arbejde på den kommunikationsrelation med køkkenet. Øhm, sådan så, at jeg ikke behøver at hele tiden have øje for et øje, og råbe, når du råber, og sådan noget. Det er jo udmætende. Så hvis man ligesom kan få etableret sådan et hate, det fungerer simpelthen ikke for mig. Lad være med at råbe at mig. Lad være med at sige de her dumme ting. Der, gæsten får ikke bedre mad ud af det. Jeg får ikke en god dag. Jeg vil blive rigtig overrasket, hvis du får en god dag. Så lad os lige prøve at, at turn this around. Mm. Jeg føler jo tit, at, at, at kokkene har brugt mig til sådan der aflastning, altså for deres frustrationer. Altså, de, de har brugt mig som verbal skraldespander, fordi de står og er mega presset, og, og de bliver nødt til at arbejde sammen så tæt ude i køkkenet, så kan de ikke råbe af hinanden, så derfor er det nemmere, at der, når der lige ind i nyerne kommer en sorte pære ind og bare siger, fuck dig. Mm. Øhm, så de ligesom kan få aflast for det her. Og, øhm, det, det synes jeg jo er simpelthen så urimeligt, og det vil jeg jo ikke finde mig i, mm. at jeg skal snakkes til på den måde. Og jeg føler jo også, at det er noget, der bliver sagt igen og igen i det her program, at, at når øh, gæsterne i sidste ende af programmet skal komme med et godt råd, hvor de sådan, stå op for dig selv, du skal ikke finde dig i noget, og hvor at, at, at lige meget, hvor meget jeg bakker op omkring det råd, så sidder jeg og tænker, nå men jeg vil da føle, at jeg stod op for mig selv og satte foden ned i jorden ved at være sådan, der jeg ved at råbe tilbage. Og det kan, altså det, igen, jeg har da også råbt af folk, og sådan, det kan også godt skabe noget respekt, men hvis du gør det, fordi de har presset dig til det, så har du tabt. Mm. Og det er nok mere det, jeg prøver at komme frem til, at sådan, lad være med at gøre det af frustration, af sådan, eller, af afmagt, eller af afmagt. Altså gør det, fordi du er on top of it, og de er in the wrong. Altså sådan, være sådan et, hey, du skal fucking ikke snakke sådan der til mig. Og så videre. Altså sådan, igen, som jeg også sagde til at starte med det her med, det handler meget om, hvad man... Altså lad være med at byde op til dans. Lad være med at give dem grund til, at de skal, at du skal være skraldespand for deres øh, dysfunktionelle dynamik, de har kørende ude i, i køkkenet. Tænk, du og jeg er også de, der har snakket omkring, øh, når vi har snakket om kommunikation. Æm, der har du tit øh, brugt udtrykket psykologisk tryghed. <laughs> ja. Hvad hva er det helt præcist det går ud på? Åh, jeg kan ikke lide den rigtige definition, men... Øhm... Prøv at komme med din definition af det. <laughs> Min definition? Jeg altså, <laughs> er okay, hvor nerve. <laughs> <laughs> <laughs> um... Nej, men jeg tror, fordi at jeg bruger det sådan lidt i flængt. Men jeg tænker bare at skabe nogle rammer, hvor at man kan finde frem til den bedst mulige løsning. Og det er det her med, at man skal føle sig set og hørt. Og det skal kokken jo også, når det er, at man ligesom taler til dem på den her måde. Så det nytter ikke noget, at du siger kigger ned i gulvet og siger, Øh, jeg skal bruge diatak eller nej tak. Nej, nej, du skal kigge dem i øjnene. Og du skal stå rent. Og du skal ligesom sige, hey, jeg, jeg er inde... Altså, jeg indværer dig lige det her, og så går jeg. Mm -hmm. Og så siger jeg, at jeg har brug for et ja. Og også det her du Man snakker deres sprog. Et ja tak eller et nej tak, det er et kokkesprog jo. Mm. Du kan jo ikke gå hen og sige, at jeg skal bruge et mm eller et nej. Eller et jas. Yes, eller et, et whatever. Altså, sådan, du bliver nødt til at tale deres sprog. Du skal altid tænke på, hvem det er, du snakker med. Og sådan lidt stryben med hårene. Så de tror, at... Det er i deres, deres bedste interesse at snakke pænt til dig. Det er det selvfølgelig også. Men det er din idé. Jeg synes jo, der er noget enormt tilfredsstillende ved at gå ud og tage en kok i og lavet en fejl. Fordi jeg udelukkende har en oplevelse af, at det, at det primært er, i hvert fald fra koktens synspunkt, er tjenerne, der laver de fejl, når man er i gang med en service. Jeg ved ikke, om det handler om, fordi man potentielt er flere tjenere på gulvet end kokke, og man bare har flere bolde i luften, ad og no. I hvert fald så øhm, arbejdede med et kok på et tidspunkt, som øh, havde et sådan helt generelt problem med at tælle. Øhm, så har de det har haft den kok sammen. Mm. Mm. Måske har jeg ham, jeg snakker om hele tiden. <laughs> I hvert fald. Øh, han, havde, han, havde, han kunne simpelthen ikke finde ud af at tælle. Så det var tit, at, at når vi skulle køre de her events, at man netop ville opdage, at der enten manglede 1, 2, 3, 4 eller 5 tallerkener til, til den her træretter, de nu skulle have spise. Og, øh, og jeg, jeg er med dig om, at det vil være fedt at være den voksne og gå ind og sige, jeg skal bruge fem tallerkener til Bore ti, ja tak eller nej tak. Øhm, jeg kunne jo meget godt lide, når han var sådan der, nej, jeg har lavet, jeg har lavet de 35 tallerkener, eller hvor mange pakker de nu har været. Og så lige altså virkelig prøve at ydmyge ham, på den måde, jeg synes, jeg har ydmyget mig igennem tiden. Og tage ligesom seatingplanen, og være sådan der, der kan du se, hvor mange mennesker der er. Du kan tælle, hvor mange mennesker, der sidder derude. Ergo, så har du ikke talt, det rigtige antal af tallerkner du har lavet. Så nej, det er dig, der har lavet en fejl. Og fordi jeg bare elskede, hvordan og se, hvordan kokke ikke kunne finde ud af at sige undskyld. Nu skal jeg slå være med generalitærer, fordi jeg snakker om en helt specifik type, men jeg føler, at han var et meget godt billede af et generelt plan. Men øhm, hvordan, at han ikke kunne være sådan der, nå, okay, shit, undskyld, jeg laver det med det samme. Men han vil være sådan, vend ryggen til... Og så vil han så lave de der tallerkner og mm -hmm. sådan der, ja... Hmm. Så ved du, hvem der bestemmer her i butikken, du. Hvor det sådan der. Altså det der. Det synes jeg bare er fucking tilfredsstillende. Hvorfor skal jeg så have de oppe at have? Men det det, jeg føler, jeg får den hver gang, jeg ikke råber igen. Hvorfor? Fordi at det er jo mig, der vinder. Altså sådan, nu snakkede vi tidligere om psykologisk tryghed. Men jeg prøver jo. Jeg ender jo med at få ham til at gøre det, jeg gerne vil have. Hmm. Det er jo det biggest win. Altså sådan, det ville jo være et kæmpe nederlag. Hvis jeg prøver at få ham til at gøre det her med at stryge ham hårdt, med at snakke pænt til ham, og snakke pænt til mig, og ja tak, og nej tak. Og han så stadig var sådan, nej. Mm. Men det gør han jo ikke. Han er jo også på arbejde. Han bliver også betalt for det her. Mm. Så man vinder jo hver gang. At, altså, jeg tænker også, at det er derfor, at du, du spørger mig, hvad det er, jeg siger. Fordi du, du opfatter det vel også som, at jeg vinder de her konflikter. Øhm, altså ja, det gør jeg jo, det gør jeg jo nok. Øh, jeg, jeg tror bare, at en, der er enormt impulstyre, så, så har jeg virkelig. Så synes jeg jo ikke, at jeg i momentet vinder. Fordi at den kommunikationsform, som som du rådgiver øh, mig og lytteren om lige nu, synes jeg ikke, at jeg giver mig noget i momentet, jeg siger det. Men efterfølgende synes jeg, altså på den lange bane, synes jeg, at jeg vinder på det, fordi at jeg ville da langt at have den her kok, som vi snakkede om i starten, da vi lavede det her bryllup sammen, havde den respekt over for mig, da jeg skal være afvikler på det her event. Og det havde han ikke, men det havde han for dig. Så jeg mener jo, at du vinder på den lange bane, men jeg vil føle i momentet, hvis jeg fik lov til at sige det, jeg rigtig tænkte, så vil jeg synes, at jeg vandt der. Jeg vil føle, at jeg tabte ved bare at sige, at jeg skal have et Jeg ja, tak eller nej tak. Det tror jeg ikke. Altså nu kan jeg sige det her, fordi jeg ved, at du ikke har stået i situationen. Hvad mener du? Altså hvor at du har sagt ja tak eller nej tak. Nå jeg ja, på at jeg tror, du stadig vil have en lille win. Og ellers så vil du også få en lille win over, at dine kollegaer synes, det var fedt. Men synes de det? Det synes du jo. Jeg, jeg tror ikke, at jeg har tænkt, at, at den måde, du snakkede til dem på, var fedt. Det var mere deres opførsel efterfølgende. Men det er jo det. Det er vel også et win. Det har jeg det jo også nice over. Jeg har det jo nice over, at de gør det. Ja, men jeg føler jo i momentet, at jeg taber. Ej. Hvis jeg ikke jeg bliver fremme. arbejde lidt med dig selv? Well... Det er rigeligt. I know. Okay. It's never ending. De råd, vi har fået med så so far, det er, at, øh, at man skal ikke prøve at åbne en dialog. Du skal gå ind og efterspørge nogle svar, og du skal kun, du skal kun give dem... Det er lige far at jeg vil sige, at du ikke engang må give dem to svarmuligheder, men bare for sådan, give dem et svarmulighed. Jeg skal bruge ti tallerkener, til bord 10. Kan jeg få et tak. Honestly, prøv det. Ja. Yeah. Jeg vil fucking elske, ej, jeg vil elske, at der er nogen, der går ud og gør det her, og sådan, at det virker. Please, hvis der er nogen, der gør det, og det virker, vil jeg ikke sige det til andet? Men tror du ikke, at kokkener vil synes, at det vil være sådan, der hov, hov, hov, ho. Hvem tror du lige, du er? Kan du sætte dig ned? Det er faktisk også, der er chef for noget. her. Jeg tror, at altså, hvis du kommer ind, og du ikke er afvikler på projektet, jo, så vil de nok være sådan lidt, who the fuck are you? Who dig of made you king Ja, yeah. <laughs> virkelig. Men hvis du er restaurantschef, og det er dig, der er, eller du afvikler, og det er dig, der står for det, så synes jeg, så synes jeg at jeres kommunikation burde holde til det. Mm. Så kan det godt være, at du siger, der mangler to tallerkener på bordet. 10, kan jeg få et ja tak? Altså, du kan godt komme med lidt mere en forklaring end det, end, end bare at sige, at jeg skal bruge to tallerkener, ja tak. Også fordi, du skal lige huske <laughs> i kænden kommunikation, at du, du siger det på en måde, der ikke er en konstatering, men et spørgsmål, det der ja tak. Mm. Fordi ellers så lyder det som om, du selv har tænkt dig at lave de to tallerkener. <laughs> det var lige det vigtige. Kan jeg få tre hakkebøffer? Ja, tak du, jeg lavede <laughs> ja, Jeg tror, det er bedre at sige ja tak eller nej, tak. så vi simpelthen er sikre på, at det er et spørgsmål. <laughs> eller i hvert fald, at de har forstået, at det er et spørgsmål. Ja. Man ved jo ja, også med alt det uh, madros, der står der med i køkkenet, det kan være, Jamen, det, det der er undskyldning for. Ja, ja. At, at der er måske er lidt et, et, et tyk filter på nogle gange at trænge helt igennem. Præcis. Um, okay, så det er måske fint nok, at vi holder den til, at uh, du skal ikke åbne en dialog, men efterspørge. Eller du skal stille et spørgsmål, hvor du allerede har givet de to svarmuligheder på forhånd. Præcis. Ja, tak. Nummer to råd må være, at hvis det er fordi, man har lavet en fejl, så gå til køkkenet og så sige, Hey, det var mit fejl. Jeg beklager. Kan jeg få en ny? Og hvor lang tid tager det? Altså igen, det her med at stille direkte spørgsmål. Men hvorfor, hvorfor er det, at, at du skal fortælle, at det er din fejl? Det er jo ligegyldigt. Nej, men der er noget respekt over det. Det er noget psykologisk tryghed at strybe med håret og sige, jeg ved godt, det her det er min fejl. Der er ikke nogen grund til, at du pointerer det, eller du råber af mig, eller noget som helst. Du tager ejerskab over dine fejl. Du synes generelt, man skal. Så hvis du kan gå ind og så sige, hey, jeg har lavet en fejl, er det muligt, at jeg kan få en ny tallerken? Og hvor lang tid går der? Hvis det er, køkkenet har lavet en fejl, så kan du gå ind og sige, der er blevet lavet en fejl. Jeg skal have en ny tallerken. Men det der, det synes jeg jo er uretfærdigt. At du skal indrømme, hvis du har lavet en fejl, men du må ikke pinpointer, hvis de har lavet en fejl. Nej, men det er jo aldrig... Du skal aldrig... <går> <går> og så tage Anne armene over kors. <går> det er fordi, at blive så irriteret, fordi at jeg ved godt, at kokkenen vil være sådan der, hvem er det, der har fucket op? Og så vil jeg være sådan der... Jeg ja, det er mig de er sådan der... Og så Altså, the ball is rolling, ikke? Mm. Men, men det der med, at hvis de på et tidspunkt har lavet en fejl, og jeg bare antydede, at det var dem, så vil de være sådan der... Altså, de vil jo øh, gå i flæsket på mig. Jamen, det er jo derfor, du skal have dit på det rene. Altså, hvis det er deres fejl, så har du valgt dit på det rene. Og så kan du sige... Jamen, lige nu der står jeg med en kyllingbøger. Der står tydeligt oksebøger på den her bong. Så, altså, jeg jeg kan ikke se, hvordan det her, det er min fejl. For hvis du har dit på dit rene, så er der jo ikke nogen... Altså, så ved de men jo jeg, det er jo godt. Ja, ja, ja, men jeg tror også, vi to, vi snakker okay. om, om to forskellige ting. Fordi du vil du... gerne pege fingre, ja. og jeg siger nej. Nej, <laughs> yes. nej jeg, vil gerne, altså, jeg vil gerne have, at der er retfærdighed på arbejdspladsen <laughs> Og det mener jeg, at der er hvis, altså, det er et øje for et øje. Hvis du ligger for dagen, at du skal fortælle mig, at jeg er en lort med ører, eller jeg har lavet en fejl, så kommer jeg til bare at sætte et, altså, sætte et spejl op. Altså, kommer til at sige spejl. Men, det... <laughs> Men jeg føler også, at vi har snakket om det her i andre aspekter af vores liv, med at køre et regnskab. Ja, <laughs> og det gør jeg. Og det gør du, og det er bare virkelig farligt at køre regnskab, for jeg tror, at det, det skaber bedre mennesker. <laughs> Der bliver mennesker, at nødt til bare at sige live and let live, vil jeg sige. <laughs> Men hvorfor, hvorfor er det, at jeg ikke må køre et regnskab? Hvorfor er det, at jeg ikke bare må sige et øje for et øje? Er du perfekt? I think so. <laughs> and I love you. Men du begår også fejl på arbejdet. Jeg synes, det lige var vigtigt at pointere. <laughs> Vi to arbejder ikke sammen med så og det ved du faktisk ikke noget om. Du har begået fejl på dit arbejde. Mm -hmm. Hvis det er, at du går rundt og holder regnskab på den der måde, hvor det skal være et øje for et øje, mm. så tror jeg måske lige, at jeg vil lukke ned for den. Hvorfor? Fordi du får simpelthen ikke noget ud af det. det er spild af tid og energi. Du vinder ikke noget på det i den lange ende. Og det er nok mere det, når det er langsigtet, så vinder du ikke på det der regnskab noget. So sorry. Ja, men, men det er jo også derfor, at jeg har øh, udnævnt dig som øh, kommunikationsansvarlig for mit liv. Øhm, for jeg tror gerne, jeg vil lære at tænke sådan. Mm. Altså, jeg vil gerne lære at, at kunne... Øh, Ej, jeg skulle til at sige tæmme den ild. Hvem fanden er jeg? hold dog kæft. Okay, men jeg vil gerne lære at blive bedre til netop at kigge langsigtet på den her kommunikationsform. Der er noget inde i mig, når jeg oplever de her ting, eller folk, altså, når jeg kan se tydeligt noget, der er uretfærdigt, eller jeg føler mig tydeligt uretfærdigt behandlet, og som også er tydeligt for de mennesker, der er rundt om, som heller ikke siger eller gør noget, at det er uretfærdigt, der kan jeg mærke, at jeg føler mig så sindssygt lille, at jeg får lyst til at puste mig op, og jeg føler ikke, at jeg puster mig op ved at øh, snakke som et overskudsmenneske. Men det gør du. Altså det er det eneste, jeg kan sige, at hver gang du gør det, så bliver du lidt større. For lige at opsummere nogle af de råd, der er kommet. Endnu en gang. Endnu en gang. Ja, nu, nu åbner der jo lige en ny samtale, kan man jo sige. Så, når man skal ud i køkkenet, og man mangler noget, der har lavet en fejl, i og med lige meget hvem, der har lavet den, indrøm det, hvis du selv har gjort det, øh, stil dem et spørgsmål, som er, hvor de har to svaremuligheder, som er ja tak eller nej tak. Øhm, hvis de begynder at råbe dig, stil spørgsmålet en gang til, eller gå. Og prøv at skabe psykologisk tryghed mm. ved for eksempel at indrømme de fejl, du har lavet. Ej, allerede der, det kan man ikke blive allisteret igen. Men det er jo enormt vigtigt, at du også kan være sårbar. Okay, men det lyder også bare så frikken dumt, fordi det er kokke, vi snakker til, ikke? Ja, præcis. Men lad os... Lad os Forestiller os vi et andet scenarie, hvor man skal skabe psykologisk tryghed. F.eks. mellem dig og mig. Det vil jo ikke skabe psykologisk tryghed for dig, hvis jeg aldrig kunne indrømme, at jeg begik fejl. Så vil du jo heller aldrig kunne indrømme, at du havde begået en fejl. Men jeg føler helt sikkert også, at det er noget andet med... Nu fortsætter vi bare, at det generalisering vi er i gang i det her program. jeg synes helt sikkert, at det er noget andet med især kvinder, men også især med tjenere på gulvet. Altså der vil jeg alle dage indrømme, fordi jeg ved, at de vil møde mig i øjenhøjde, men jeg føler alle dage, at kokken allerede har sat sig på øh, som VM i pælesidning op på den pedestal. Okay, men så lad mig stille det her spørgsmål. Kan du ikke huske alle de... Kokke, der ikke har kunne indrømme deres fejl mere end alle de kokke der kunne det er meget nemmere at huske alle de mennesker der ikke kunne indrømme deres fejl end dem der kunne for ja, men jeg vil det gerne huskes ja men jeg tænker på kokkene kan aldrig huske mine fejl fordi jeg indrømmede dem så de var hurtigt videre de, de havde ikke noget regnskab kørende med mig fordi at jeg havde indrømmet, at jeg havde begået fejl. Giver det mening? Ja, yeah, og jeg tror faktisk altid, at jeg har været bange for at indrømme, at jeg havde lavet en fejl. Fordi så tænkte jeg, at hvis jeg havde sat øh, ej ejerskab på den her fejl, så vil jeg tænke godt, så ved de, hvor de skal sætte den streg i, i den. Øh. Og det er nemlig det, de glemmer. Den streg. Den, den, den forsvinder i mængden af alle dem, der ikke indrømmer, at de har begået en fejl. Men hvad så, hvis at der ikke er nogen andre, der gider indrømme deres fejl, og jeg så gang på gang på gang indrømmer mine? Det er stadig dig, de glemmer, fordi de er sådan, at det, fint. Altså, det kommer an på, om du begår én fejl once in a blue moon, eller du taber alle de talagter, du går ud med fra køkkenet. Selvfølgelig. Mm. Men hvis man er nogenlunde god til sit arbejde, så gør man jo også sit for ikke at begå fejl. Mm. Så det er jo ikke så tit, at du gør det. Og det vil så også sige, at de, det vil blive glemt meget hurtigere. Mm -hmm. Så igen, man vinder meget mere på at indrømme det, for de bliver glemt hurtigere. Og du bliver meget større af at sige en lille smule hen ad vejen, i stedet for at begynde at råbe. kornis citat, man lige kan slutte den af på, det er, det er et maraton, ikke en sprint. Boom. Men øhm, Amal, lad, lad os, os lukke den der, fordi at, øh, du har lyttet til, når den sidste gæst er gået, og mit navn er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til kommunikationsrådgiveren øh, Amale. Jo, welcome.